En 4.6 pussis e fa el má sin tu mesas radiourna jau Estamos con Joan Arcadavella, que a semana pasada falou de que iba a ir un sitio estupendo, un sitio maravilloso. Ar maravillas, concretamente, non? Eh, entón, pois, pues, aí estemos, ao outro lado, a Joan Arcadavella. Benvido, Joan. Buenas tardes, hombre, buenas tardes. Eh, disfrutando de un bon día por aquí. Chegou o anticiclón, pero uns poucos días, parece ser, non? Pa Pasou. Che, sí, bueno, o tempo foi ido. Ademais, vi o refrán, ti sabes, non? Aquí en Galicia dice que ata o 40 de maio non saques o xallo. A ese. O 40 de maio aínda quedan uns días, eh, cuidado, aínda tira medio mes. Bueno, Por veña, vamos a ao que o, in, indicaba nosos ointes que ti a semana pasada aliantábanos que ibas a, a visitar unha zona extraordinaria en Cartelle, me parece, non? E aí as maravillas. A ver, como Cartelle, terras de Ceradova. Sí, Ala, o... Un sitio realmente... Eh, bueno, sempre que fun aí foi unha terra que me gusta. E eh, eh, claro, Ceradova foi unha das grandes... Eh, Vilas de... É, é, é, unha das grandes vilas de, de Galicia, non? No? Claro, E, eh, claro. bueno, Cartelle, ali o lado, pois pues, ten as influencias de, de, de, esa, de esa comarca. ¿no? Cartelle é concello propio, o sea, non... Eh, está dentro da comarca de Terras de Cernova. E, como dicía, eu marchei-me para porque tiña curiosidade por ver por eh, o... o a procesión con esa especie de, de árboles, ¿no? mm. eh, de ramos, chaman de ramos a, a esas especie de árboles, de, podía decir parecidos a un árbol de Navidad, verdad altos, son moi altos, eu creo que poden chegar hasta incluso eh, cando a persona que o leva pode superar os seis metros de altura, era unha majestuosidade, ¿no? ele escoltando a... A procesión foi pois, un un colorido, unha espectacularidade de, de curiosa, e tiña ganas de velo, no? Mm. Eu probable me perdi todo o día facendo tempo, non? Porque marchaba mañá eh eh a procesión era e, a tarde, a 6, a 6 da tarde, e eu probable me pasei, e, estuve por ali por aquela zona buscando sitios recunchos, lugares e Fíjate ti, curiosamente, encontrai outro santuario mm. este de, de pertenecente a Ceranova que é o santuario da Armada en Ajá. que eh, se porta tamén o día da procesión despois investigando en internet vin que se porta algo semelhante. Mm -hmm. Bueno, cheguei a lá e eh, contoche eh, era, era cedo, as 4 algo da tarde estaba o tempo bastante nublado e eh, tiña os meus medos a que non saíra ah. a, a procesión pero bueno, Dios estaba cos galegos e ahora das seis da tarde que tocaban as campanas eh, o sol saleu eh, ah. saleu a, a procesión das maravillas ¿no? e, bueno, eu cheguei antes, había ali unhas señoras eh, eh, decorando, e limpiando a igrexa é eh, eh, un altar exterior que hai e avesse para cando fan misas de, con moitísima xente, pois pues montaron ao lado un, un altar, tamén aí ten a figura da santa e eh, do Neno Jesús, porque me contaba estas mulleres que ahora procesiona solo eh, a Virgen, pero mm. ata fai uns anos procesionaba tamén ese día unha figura do Neno Jesús, sí. eh, pero como estado de conservación é bastante delicado, fai uns anos, bueno, apoñen ali no centro da igrexa, ao lado da santa, pero non procesiona, non procesiona. Entón, dixen, mire, eu quería saber algo disto, porque pouco vi do nas redes e na información que tiña, vexome nun compromiso que teo que contar alá, en Radio Cornella de Cataluña, Ay, si usted tengo que contar, cuidadito, eh, cuidadito, abriste las puertas, <risa> dime, primero, vamos a regalar un libro, un libro ah, de dar, dar, de de santuario, de la romería, sí, sí, no sí. que se detalle tal, y dijo, yo, ¿qué canto es? Nada, ya hablamos, no es cocrevo, eh, si usted va a contar, ¿qué? y dice, si, bueno, pues, oye, pues, agradecido, de, de claro, claro. Esto, agradecido. y le E as señoras dixeron que a costumbre é eh, desde tempos que eh, non se acordan. E había unha xa máis maior que me dixo que ela acordaba eh, a primeira vez que nese templo, que antes era unha ermita, mm. eh, faz 65 anos, creo que me dixo 65 anos, se convirteu en parroquia. E hasta ah. me dixo que foi a primeira bautizo, o primer casamento carai de, senhora, de todo, non sei se porque o viveu a senhora tiña unha edad avanzada pero cuidado, de ben de, de, de, si, de, de, de, de cabeça tamén como é de vida. cuidadito, cuidadito, sí, sí, sí. rápida como a miña, eh, o mais eu creo que mais, deso de sabía eh, é moi simpática demais e me dixo que ela eh, recordaba de sempre de procesionar a santa antes que estaba no Pueblo do Lado, que era parroquia, e que atraían todos os anos a ermita, tamén con este eh, eh, decoración, por dicirlo de alguna maneira. Sí, sí, sí. Dixe, pregunteille por qué eh, podedelo comprobar, venindo a internet, eh, a fotografías da presa, sí. porque ali na comarca ten que ser moi importante a romería, claro, claro. Os periódicos van por edicións locales, en edición de Pontevedra, Viga da Coruña, das Maravillas... Nada. Pero, vin que na prensa eh, local de, da, da provincia de Orense, é eh, destacada. Había eh, medios eh, gráficos, de, de medios de comunicación, había unha cantidad de... Ajá. Respetable. Importante, non? O sea, que que... Que despois vinque no, no, no Progreso, eh, na prensa, nas edicións da Bonde Galicia, desto, que, que lle dan unha... Un, una... Sí, sí, da, a destacan. E sí, sí. de, me dixo ela que era relativo a, a, a, a cuidar dos nenos, e, sí. bueno, que non sabía moi ben, pero o que si sí está claro, é o meu modo de entender é comparada con outras que xa falamos noutras ocasións, Eu me imagino, me imagino, non ligo o libro, a se, se vai estar o Cregues coitando, Radio Cormellá, e bueno, non... non se e Eu creo que ben, quizáis, quizáis, de un culto a fertilidade anterior a que sí, chegara sí. o cristianismo. É a miña opinión por ornamentacións que similares unha delas a árbore de Navidade que todos temos en que, lóxicamente, se decora un árbol nunha época con, eh, en que a natureza está en de maneira morta, e se le poñen lazos de colores, etc. Sí. E eses, eses eh, pendóns que levan a xente son, son pendóns que están eh, adornados con bolas e con bonecas, non? Si, sí e, e lazos, lazos de colores me imagino con as bolas con as bolas deve de ser unha versión reciente reciente, si, si sí, sí, sí, sí. pero o que si sí tamén ten abundante cantidad de, de lazos, de, lazos de, trazas, sí. de tela, de colores e, e de flores tamén tamén, tamén, si, si é un pamico que se está e, e agradecendo en cierto modo en algún ritual si sí anterior a que, o cristianismo digo, dida a opinión é que a natureza nesta época os árboles empezan a dar frutos e da mesma maneira había que celebrar que a natureza fora xenerosa porque claro, o, a noxe a nós nos dá igual porque se necesitamos mazans vamos ao super, eh, vamos a esta marco, a esta outra, pero claro eu dicía xa un día que eh, a veces cando Eh, vemos determinadas cousas que non, ao mellor, para unha persona Deus, nos choca, verdad sí, sí, sí. ou non ten sentido, claro, hai que pensar, meterse no pellejo de como eh, sería a vida dun home fai mil anos, dois mil anos, as preocupacións, etc, etc, claro, claro. entón eh, podremos entender, ou, ou é máis fácil de entender Determinar. Bueno, o tema é que a procesión marchou, marchou mm. e eh, eh, marchou por carretera adiante, ah, ah. cunha cantidad importante de xenta, a pesar de que o día estaba regular, sí, regular sí, tirando sí. mal hasta o día, hasta a hora da procesión, pero e, importante. Eh, ten que ter moita devoción porque eu vi que ali, no recinto da festa había multitud de de, de atracións, os cavalitos, a todo polo sol que que o purpeiro, etc. Etcétera, etcétera, o sea, que xente pasa pola romería, non é unha romería destas pequenas puntual que son catro fojetes, se para de contar, ¿no? Sí, sí. O que o si sí é bonito, vamos, bueno, eu de de Cativo de, de, cando funga unha vez, eh, eh, eh O, o carrito que ten o, a, a, ah, oh, a virse, o carrito, es, o sí, carrito sí. que está moi eh, ben decorado, eh, unha roda. Ah, coñetes, eh, coñe, entón, conta a ti tamén. Non, eh, non, a ver, eh, o que ti... Eh, ti eres un bo comunicador, o carrito, ademais, cuns colores, sí, eh, que señoras, venen sí. unhas señoras eh, e portan o carrito, levan sí. o carrito e marcha hasta... Hasta cruz. O, A, a de aquesto lado a procesión e despois van a un enorme cru, a cruz, eh, sí, sí, a, a, a cruz a que, cruz si si a chamaia procesión do colossal é sí, sí, eh, eh, eh, unha donación de ¿no? eu eh, eh, fichei unhas fotos e falei un traballo particular porque isto é unha algo que lle ofreceron uns, uns emigrantes un matrimonio que mm. estaba por ala por América e a vir maravillas de ofreceron esta cruz que é un enorme mole de de, sí. de, de granito que que que cuidado, que impresiona al túeno, sei que altura tendrá, pero... Ese é grande, Cuidao, muy grande é, é grande, é grande, é grande, é grande, sí, sí, sí. O carrito é espectacular, carro é, é, que se parece moitísimo a... Eu recordo algún, pois, o, o da Franqueira, o da Virgen dos Praceres tamén, tem un carro... En, Port en Portugal tamén teñen algunha cosa semellante... Sí, algún sí, sí, territorio sí, sí, de ese sí. tempo, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, bueno, pues entonces, xa, eh, bueno, elía a banda de música, eh, tocando o himno, de Galicia, o, o himno do antigo reino de Galicia, sí. eh, a saída da iglesia que lle dón a mastuosidade, ¿no? Claro, eh, claro. É importante a categoría que, que ten a xente, o sea que ten, que ten a, a, a romaxe, ¿no? Sí, sí. Pois, de, claro, disfrutaxe. Lóxicamente, ademais, tibetxe a ocasión de facer fotografías sin, sin chuvia ni nada. E ademais, que nese, nesa época en que está o, o sol a medias que non está del todo, as fotografías hai moito millor, non? Porque se si está eh, demasiado eh, sol... Eh, eh, te da, da, dalle unha máis. Dalle unha máis. Claro. claro, créeme, que a mí o que, o, que, o que me emocionou dese día é poder compartir, sobre todo con cos do sur da Galicia que ah, eh, os seguidores, decir, eh, cuidadito, que aquí hai algo máis que o Cristo de, de Vigo e a Preñada de Pontevedra e a Santa está, Rita, sí. cuidado que hai máis, no? é, é, é, é que como te dicía, que dei pendiente, que teño que estar pendiente delo de, lo, de eh, a Nosa Señora da Armada mm. que seguro que ti coñeces, que eu non coñecía ni o santuario mm. ni o templo, pero Vin, e, e, e claro, me chamou a atención a ver, porque pasei por ali e busquei en internet santuario Nossa Senhora da Armada de la Nova, e dixe que, que hai que ver, porque había un recinto e unha esplanada de festas e unha capela pequena pero un recinto grande, majestuoso e dixe, aquí ten que ser unha cousa de categoría e falaban incluso de o ano pasado máis de 4.000 e eh, personas na procesión cui a, sí, a miña tía que a, a miña tía Blandina a miña tía m, iba, estaba ofrecida todos os anos é eh, no mes de setembro cando se fai a romería polo menos é eh, o que que, enten, eu, que me acorde eh, é no, no, nun, nun povo quelle chaman rabal eh, eh, exactamente eh, exactamente eh. que ademais curiosamente eh, vindo de volta padeime nunha pequena capilla que era ai, ai non, non me vou acordar, estaba en non... San Martiño mm. do Rabal. É, cheva chamou a atención porque aí as capelas estas, pequeniñas, suelen ter un porche diante, no é sí. eu non sei cal é a razón, bueno, teño a miña a miña teoría. Teoría, é que nestas zonas que Os fríos, xa xa máis fríos, e as neves, sí, sí. pois que se serviría de parapeto a xente cando e estaba esperando para que checar o crego a misa. Aí está, Porque sí, Porque senón que aquí, na, donde estou nas rías baixas, ou os, os fríos a mediodía levanse, pero no interior do Norense, cuidadito, se non estás máis xuteñado... Hasta, digo, hasta eu, digo eu. Sí, oh, sí, sei. hasta cando vai sol é eh, apretado, o sea que claro, claro. estar, entonces, acuberto, di, no. digo eu que eso serviría como de, de porque hai moito na construción Estes sitios Donde a climatoloxía é máis máis mm. máis mm. dura, non? Sí, entonces, sí, sí. Eh, xa che digo é eh, a miña hipótese que saquei de ver que ese, ese elemento arquitectónico non <ríe> eh, eh, bueno, pois pues, entonces ata para setiembre hai que ir porque Obe, eu non vou alá, non son de voto efectivamente, eu cando chego e as maravillas, culline, votei a miña esmole lino peto e ah. encendi unhas velas verdad sí, porque sí, sí. hai que agradecer polo menos o sí, que sí, temos, sí, eu non sí. son dos que pido nada, pero gusta me agradecer sí. o, que te, o, o, o, o que a vida me dá non? si, sí, si, sí, si sí. eh, entón, xe, bueno, pues mira Santiño eu doutras gracias. Aquí por está eso, a, tal, a miña a aportación, a túa aportación. Sí, eh, mellor eh, que quede un como está, non? Ai, si, sí, Jesusito, de mi vida, que no, o que está é malo, dicían, pero, deixame estar como estou, non vai a ser co que venha sexa, peor Os galegos temos muy esa, bien, esa, bien, esa manera de pensar, a veces, un tanto rimirada, non? Bueno, pois pues moi ben. Home, pois pues agora, para a semana que ven, haberá outra, outras, eh, outra proposta de eh, camiño, non? Eh, eh, pois, pues, si sí, claro, hai, hai que ir. Eh, Tenho varias cousas. A verse se, se algunha festa a Guarmeria, eu me emocionado, sobre todo, mm, a oportunidade bien. que me dades vos de poder comentar Estas cousas, non, de, de, de, porque, eh, desgraciadamente, arrumerías, pues, como moitas cousas da nosa tradición e da nosa cultura, van indo abaixo, é que se conservan con má justicia, con, a, con, con importancia, relevancia e tal, sí. pero, cuidadito, que eh, en moitas non se ve relevo xeneracional. Eh, cando eh, decía... Eh, Non vai a ser que... Entón, bueno, poder compartirlo... Tal... Dizía un amigo meu que estaba en política, un día chegou o mitin, ele ocupaba un cargo grande. Mm. Chegou o mitin e mirou moitísima xente, no? e, e os que organizaban, dixía, mira usted, tanta xente, e di, e, estou moi preocupado aquí hai moita xente pero non hai xente nova e se non hai xente nova por moito que se encha o, es, o pabellón mal asunto vamos non? o escenario non é o seguinte buscaba o, o, o porvenir non o que vai vir despois si, sí, si, sí, sí, bueno pois eu, eu pasei e, e, bueno, gracias por, por permitirme contalo e buscaremos outra descoida que o próximo día habrá outro relato, sexa do que sexa, de verdade que sí. Pois, eu alegro-me moitísimo, moi, alegro-me moitísimo, e de verdade que xe damos as grazas por, por, por a tua participación ya a todas, o, os nosos ointes falan de ti como un bon comunicador, polo tanto, ¿Qué? vamos a deixalo. Eh, vamos mira, a deixalo. Mira, mira, eu eh, non non sei se sou malo, eso, no, no, eu nunca, nunca supe malo, eh, eh, pulsuar, vale, o que si sí che digo é que eu falo co corazón, ¿verdad? Bien, claro, claro. E, entonces é co que sinto. podía preparar un guión, ¿verdad? O sea, preparar unha chuleta e tal, pero eu prefiero eh, contar as miñas emocións e hombre, supoño que algúns lle chegarán, eh, che conto unha adéndota xa hai un pequeno tempo. un día chego e me invitaron a falar nun foro importante. Claro, Aquela era un foro institucional. Sí, sí, sí. E parece ser que había que levar o guión do que ibas escri... Do que ibas a sí, sí. Había que levarlo. Sí, sí, sí. sí. Entón, eu iba a contar de mi libro, porque era contar de mi libro. Sí, sí, sí. E díxome unha directora xeral, usted non ten entonces... Non, non venha a falar da miña comarca, do Morrazo. De... Sí, sí, sí. Pero non tiene... E dixo, señora, mire, eu non teño nada escrito, porque é unha miña casa, son capaz de chegar da cociña ao cuarto de baño e, e, e o comedor coa luz apagada, sin, sí, sí, sí. sin reprimas darides. Sí, sí. E comprenderá usted que é o papasear dende Ponte Vedra, darlle a volta a península do Morrazo e chegar hasta Vila Boa, eu non necesito de papel ningún porque o conozco mellor e eu entrei falei os 45 minutos que me correspondía aplaudiron eu, non sei se me aplaudiron a min ou é que os, que os asistentes dabanlle unha bolsinha para en vez de levar folhetos turísticos levaba cerveza artesanal unha botella de licor unhas batas de conserva de, de, de delicatese en da comarca bueno, O sea, que o que había ali das bolsas de publicidade, non quedou ningunha tirada no auditorio. Xente, xente. Eh dime, é dime a salir, a salir. Elo echeuste moi ben. Home, gracias. E dijo, eh o que falaba anterior era un alcalde dunha capital de provincia. Cara, hai o sea, dunha capital de Galiz. E dixo, "Pero este o Miño, porque acá claro, eu cheguei antes pa virar." Sí. O, o o que me Sí, ten, sí, Pero este homem para falar do seu ayuntamiento Ten que andar a rebuscar nos papeles Malamente está bueno, Deixo a anéndota aí bien, Eu bien, falo bien. co corazón e, eh, A naturalidade Joan, A naturalidade É eh, o, o que impera nestes casos E é importante que o, A túa forma de comunicar Sea natural E entonces por eso, por eso a xente pois, a, Acepta E eh, eh, agradece a tua forma de comunicar bueno, se vale eu encantadísimo pois e, e, claro digo sempre eu estou aquí para o que gostedes porque algo, pues... a, se eu recibo cousas o meu deber coa sociedade e cos demais é tamén contribuir, aportar o que sei moi ben, moi ben aos demais pois, agradeceixo moitísimo a túa colaboración e que, que, que, bueno, agardamos ata, ata vindeira semana, vale? Viaxe viasbra, é cousa curiosa, que vai é, é, é a mandar, unha perta, unha aperta grande, está eh. louco. Está louco. Está louco. Toven a culpa